Матері, перотримтить руці моїй. Незбагненна сила нудьгує і разом відштовхує виказати усю глибину пошматованої душі Пушкіну. Я стомився душею і тілом. Клянусь, ніхто не знає і не бачить моїх страждань. Хоч би де він не був, а перед очима сумно маячила доля тож героя Петра який за скарб продав свою душу Олехому. Вечір проти Івана Купайла кінчається тим, що Петро згорів у дивному полум'ї. Збіглися люди, почали стукати і висадили двері. Хоч би одна душа, ося хата повна диму, і посередині тільки, де стояв Петрусь, купа попелу, з якої де-не-де підіймалася ще пара. Кинулись до мішків зі скарбами. Самі биті черепки лежали замість червінців. Ось так закінчив той, хто за багатство продав душу Басаврюку. Такого чи подібного кінця встерігався і автор «Вечора проти Івана Купайла». Тож ніде так і не зміг спокійно пожити. Очевидно, йому, як і героєм його повістю, всюди вважалися Басаврюки та інша нечисть. Не було спокою від проклятого Басаврюка. Якось сільське... Старшини зібралися у шинок і, як кажуть, розмовляли за шинами біля стола, посеред якого посаблений був гріх казати, що малий смажений баран. Гомоніли про все про те, було і про адиковинки різні, і про чуда. От і приверзлося, щоб нічого, коли б одному, а то таки всім, що баран підняв голову. Блудні очі його ожили і засвітилися, і вмить, з'явившись, чорні щитиністі вуса значуще заморгали до присутніх. Усі зразу впізнали на баранячій голові Басаврюкову пику. Тітка діда, мого навіть думала, що от-от попросить горілки. Шановні старшини, за шапки та мерщій додому, і іншим разом сам. Церковний староста, що любив часом побалакати вічнавіч із дірівською чаркою, не встиг ще з двох разів дістати дна, як бачить, що чарка кланяється йому у пояс. «Чорт з тобою! Давай хреститися!» А тут жінкою його теж диво. Тільки не почала вона замішувати тісто у величезній діжі, як діжа враз відстрибнула. «Стій! Стій! Де там?» Узявшись за боки, гордовито пішла навприсядки по всій хаті. Смійтеся! Одначе не до сміху було нашим дідам, і дарма, що отець Афанасій ходив по всьому селу і святою водою і ганяв шорта кропилом по всіх вулицях. А все ще тітка покійного діда довго скажела, що хтось, як тільки вечір, стукає у дах і шкрябає у стіну. Придибенція четверта Майська ніч у Васильівці у році 1851 або якого дітька мені тут ждати? Щоб я став гречкосієм, домоводом доглядати овець, свиней і бавитись жінкою. Та хай пропаде вона, як козак. Кожен приїзд сина, пані матка, чекала, як чекають свята чи прихід, весни або літочка. Як селянин чекає, виглядає урожаю, пасічник, меду, садівник, наливних яблук. Та, власне, так воно і було. Кожен нечасний приїзд сина для неї був і святом, і весною. Тому не любила чужого і незнаного їй Петербурга, чого син назвав і Повією, і німецьким городом, і, взагалі, Вавилоном, де всі метушаться і де так мало для людини сонця, де в сусіль снігий і туман сухотний, чиїли поїдом, Її нездорового сина В одній із своїх Петербурзьких повістей Здається, у Невському проспекті Микола писав Що це в Петербурзі Або усі чиновники, або купці Або майстрові німці Що художник у північній столиці Це художник на землі снігів Художник у країні фінів Де все мокре, гладке, рівне, бліде, туманне Тож там люди борсуються, як у сітях, божеволюють, розчиняються, нівелюються у мочарах сірого світу, поміж сірих людей, як у сірому, холодному, бляклому морі.